Enquanto um professor estava ensinando a um grupo de alunos, ele apanhou uma folha de papel enorme e fez um ponto bem no centro com sua caneta tinteiro. Então, ele ficou segurando a folha para que todos pudessem enxergar e perguntou, o que vocês estão vendo? Rapidamente, um deles respondeu, eu vejo um ponto preto. Correto, respondeu o professor, o que mais vocês estão vendo? Houve um completo silêncio. Vocês não conseguem ver mais nada além deste ponto preto? Perguntou ele. Todos responderam num só coro: Não. Muito me admira a resposta de vocês, disse o professor. Vocês simplesmente deixaram de ver a coisa de maior importância. A folha de papel. Então, ele fez a aplicação. Ele disse que em nossas vidas, frequentemente somos distraídos por pequenos desapontamentos, como um ponto, ou pelas experiências dolorosas, e logo ficamos propensos a esquecer as inúmeras bênçãos recebidas das mãos de Deus. Mas como a folha de papel, as boas coisas são muitíssimo mais importantes do que as adversidades que com tanta facilidade monopolizam a nossa atenção. Sim, Melhor do que ficar simplesmente atentando às aflições da vida, nós deveríamos fixar a nossa atenção no Pai Celeste que nos deu a própria vida. Por isso, pare de olhar para os pontos negros de sua vida e concentre a sua atenção na folha de fundo da sua vida, que é a bondade e a misericórdia de Deus.